в Україні з'явилися агресивні русофіли – Борис Олійник, Олександр Сезоненко, Петро Гуріненко, хоча загалом переважна більшість взорувалася на лібералів, які тоді співчутливіше ставилися до всіх наших проблем, часто були толерантнішими в національних питаннях. Характерно, що саме вони значно охотіше перекладали наших поетів-прозаїків Співчутливо писали про них у московській пресі, а деякі взагалі афішували свою прихильність до нас – Юнна Моріць, Світлана Соложенкіна, Лев Анінський, Лев Смірнов. З ними можна було вести діалог і творче співпрацювати. А ось коли на трибуні з'їзду українських письменників з'являвся, а їздив сюди регулярно Єгорій Ісаєв і починав нам брутально вичитувати, хто за, за що про що, ми мали відчуття. Прибув гауляйтер, який хоче навести тут порядок. Слухаючи його ескапади, письменники сумно нагинали сиві голови, а молодші або тупали ногами, або демонстративно виходили із зали. І тільки наші віддані русофіли замиловано заглядали Ісаєву в рота, чекаючи звідти нових грандіозних одкровень. Вони були щасливі, бо всі бачили їхні московські козирі. Коли Україна проголосила незалежність, то чимало наших русофілів, начали з Борисом Олійником, вияжували до Первопрестольної на всякі там тежні події, мали відчуття, що без них там вода не освятиться. А Борис Ілліч кілька разів закликав колеги з Росії і Білорусі разом з українцями утворювати якісь органи для творчої співпраці, незважаючи навіть на війну. Але особливої підтримки вдома він не знайшов. Хіба що старий Олександр Сезоненко схвалював ті ініціативи і за кожної можливості кланявся всьому російському, топтався по всьому українському. Олійник вже лишився генералом. Так його потрактовують у Москві. Але генералом без армії. Знав, які дружні стосунки були в молодих Романа Іваничука, Анатолія Шевченка і Бориса Олійника. Були в нього ще віддані друзі адоратори, а потім їх поменшало, коли він пішов війною на Загребельного. Вони відходили від нього, гидуючи Борисовими воєнними методами. А вже коли він проголосував на сесії Верховної Ради СССР проти суверенітету України, від нього відвернулися Іваничук і Шевченко. З ним лишилися жалюгідні клеврети, кожен з яких одіозна постать у літературному гурті. Отак їде з ярмарку Борис Олійник. Отак він на ярмаркував. Дивишся зі співчуттям на старого немічного чоловіка, і вже навіть не віриться, що він так блискуче починав, що був одним із найкращих ліриків, справді доброзичливою, демократичною людиною, і хочеться запитати, що з вами сталося? Хто вас таким зробив, чи хто вас переробив? Адже ви – це не ви, це тільки ваша спотворена оболонка. Навіть називати її Борисом Олійником язик не повертається. Не писатиму тут, як нищівно прозвали вас ті, кого ви зрадили, від кого відвернулися, засліпившися назавжди світлом кремлівських зірок і московськими лестощами. Смішно тепер читати всі ваші українські сентименти в ранніх віршах. Коли ви були справжні, тоді чи нині? Ще раз повертаюся до літ українських років. Підкреслю таку особливість стосунків письменників із її... Працівниками. При мені в редакції вже не було нікого, за винятком Олеся Лупія, з більш-менш знаних. Редакційний колектив надзвичайно здрібнів. Ще якихось 10-15 років там працювали Євен Гуцало, Гергір Читюнник, Сергій Плачинда, Юрій Бурляй, Кость Волинський, Віталій Дончик, а редакторував Павло Загребенний, який змінив у газеті «Майже все на краще». Це ж при ньому вона з літературної газети стала літературною Україною. Інтелігентніший зробився дизайн газети. Широким фронтом пішли на її сторінках ще невідомі Василь Симоненко, Василь Голобородько, Юрій Щербак, Микола Вінграновський, Євген Гуцал, Валерій Шевчук, Борис Нечерда, Борис Олійник, Віталій Коротич. Свіжа стилістика, індивідуальний словник, неноменклатурно-виробничі сюжети. Усе це захоплювало нас, студентів. Ми зачитували кожен номер газети, бо там ще були статті Івана Дзюби, Євгена Сверстюка, Івана Світличного, Григорія Севоконя, Юрія Бадзя. Такий творчий спалах більше не повторився. Відлига скінчилася. Всі гайки закручувалися. Директивно утверджувалась унормована сірятина. Звільнили з редактора газети «Загребельного». Один за одним зникли з України гуцало тютюнник, Плечинда, дончик – З'явилися люди без імен, як з'ясувалося без творчого майбутнього. Всі нові були людьми без будь-якого літературного статусу, і тодішнє керівництво спілки ставилося до нас, як до літературної челяді. Інколи доходило до того, що бездари, левада або чалий, викликавши на килим через якусь дурницю, безжально топталися по ньому, мов би він був істотою набагато нижчого сорту. Безнадійний графоман, а їх тоді в співці було мінімум дві третини, сьогодні боюся ще більше, у привілейований членством президії або парткому зверхньо позирав на тих затурканих істот, котрі повинні були причесати і прилизувати його незугарне словоплетиво, яким він мучив слухачів того чи того зібрання. Тоді це вважалося надзвичайно важливим – поінформувати читача, що говорилося на черговому засіданні. А тих засідань – ні, не творчих вечорів, а таки довгих і нудних засідань – у будинку літераторів бувало по кілька на день – то був час не тільки колективної безвідповідальності, а й бурхливої бездіяльності. Постанови, звернення, заклики, лозунги з усяких приводів, ухвали, відозви, проанонімки й офіційні скарги вже й не кажу, множилися і множилися. Цього добра тоді очевидно було написано не менше, ніж романів і повістей. Бюрократична епоха не полишала в суспільстві жодного стрівця, не враженого її особливостями. Це була епоха паперовий монстр. З кожного приводу був потрібен папір. Без купи паперів ти просто не людина. Доречно тут згадати чеховське. Руський чоловік нічого не боїться так, як протокола. Це ж саме тоді один за одним з'являлися в ЦКК перес численні постанови на взірець, про літературно-художню критику, про роботу з творчою молоддю і так далі, котрі позірно нібито підтримували тону творчого життя, а насправді заганяли його в безнадійне прокрустове ложе, ускладнюючи всі можливості існування тих людей, які пов'язали своє життя з літературою і намагалися щось там у ній зробити. Це була епоха «Паперовий монстр».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 А скільки громів, блискавок та ідейних екзекуцій у всіх республіках Союзу, можливо, саме в Україні це відчувалося найсильніше, викликала сумнозвісна директивна стаття високопоставленого партійного ортодокса Олександра Яковлєва проти антиісторизму, який накинувся на історичну тему в літературі взагалі і на багатьох авторів цікавих історичних творів із різних республік яких він звинувачував у безмежній ідеалізації минулого в ностальгії за дореволюційними часами. Одне слово в безкласовому підході до оцінки історичних подій. А саме на той час у різних літературах історичний роман був на піднесенні. Завдяки добрим перекладачам ми читали в Україні романи Дата Туташхи, Ачабу Аміра Джибі, «Вітер, якому немає імені», Йшла по дорозі людина та залізний театр Отара Челадзе, імператорський божевілець та імматрикуляція Міхільсона Яна, Кросса, Біла Церква Йона Друце, Чорний Замок, Ольшанський та дике полювання короля Стаха Володимира Короткевича. Це справді художня повнокровні полотна, сповнений потужним філософським потенціалом. Владці безпомильно відчули ту небезпеку яку вони несли в суспільство. Вони пробуджували історичну пам'ять, активізували процес національної самоідентифікації читача. В Україні сплеск зацікавлення історією, явив кілька романів Павла Загребельного і Романа Іваничука. Активно взялися до історії Роман Федорів і Юрій Мушкетик, Ніна Бічуя і Володимир Малик. Не всі з них потрапили в ідеологічну м'ясорубку, але Іван Білик із його мечем Арея був підданий жорстокому політичному остракізмові найгрізніших погромників України – Миколи Шамоти і Петра Толочка. А ще з